не роздавила. На сину зіймає його гору і на голову з і фезиком кладе. Бач, яка, штовхнув ліптом свого товариша кухати. Того цвіту по всьому світу, відповідає той. Але обидва погоджується на тому, що кращих, як у нас на Україні, таки на всьому світі немає. Як удається гарна ніч майова, вишні зацвітуть, зорі висипляться на небо, Заліщать солов'ї, заспівають дівчата, то Боже ти мій. Розказуєш, буцім, я сліпий та в духи або розуму немає, нагадав. Де базар там трохи ширше стає, поки товпа за возами з усіх не на хвилине. На базарах позачинювані трендниці, торговці бояться за своє добро. Пророкові і сповідники не крадуть, але від чого ж тут циганий, і всякий бродячий народ? Краще тоді двері замкнути і з люлькою у вищорблених зубах дивитися на дивасні. Поважний мула в довгополому халаті і в зеленій чолні з легка бородою хитає. Молодий софта прямо в зуби йому глядить. Рад кожне слово, що закилоно вилесить в у повітрі зловити. Привітка, Софта. Учень магометанського богослов'я. А очима завернув, і снова по словечку підить. Великий світ багатому на йому народів, так один Аллах над ними є один пророк його Магомет. Ляй-ляги, і ля, -ля Магомет рису ля Бог є Бог, і Магомет його пророк. Як відгумін доповідає Софта. І дві пари очей, молоді, старе, спокійно глядять перед себе, погоджуються гадкою, що коли Аллах не тільки вірних, але й Гаурів сотворив на світі, то з того видно, що їх тут треба. Ні злості, ні зависті, ні надмірного здивування в тих очах уже не видно. Мола каже, «Бо годин, і ніхто іншим не може людям праву путь показати». Асофта, «Хай святиться Аллахове ім'я, і хай прозрять народи, щоб кожен свій путь побачив». Оба -ля, -і ля ля ілляля Магомед Рисулюля, а мулазнув, коли Аллах випустить душу з мене, як птаху з клітки, то в тюрбе ви мене не ховайте, тільки в звичайній могилі, щоб обличчя моє в небо дивилося вічно, і щоб дощі, протікаючи землю, обмили тіло моїх з гріхів, якими я опоганив його, живучими по наказах Аль-Корану. Прилітка Тюрбе грубниця. І та обіцяє, що це бажання, якщо Олег звелить учнові вчителя пережити Гертикова, проїжджаючи мимо, дивиться і здивовити не може Обидобською очі веселіються Не такі-то турки і татари страшні, як про них розказували люди Їх нас Бог на своє подобає створив і всіми Божою гріхами Хай це і відкайці. Всякі народи, добрі і зли, тут так, як і в нас. Тільки добрість ми ховаємо для себе, а для людей виходимо зі злісті. Добре, кажете, зі злісті виходимо до людей, а вони до нас. А вони до нас так само зі злісті виходять, і як і ці дві злості, наші і їх, так тоді і маєте те, що тепер було». А добрості і не видно, не видно, але вона є. Тільки жди, щоб добулося наверх. І їм скучилося так помаленьку їхати і що два-три кроки ставати, щоб розступилися толпа і тому розмовою розважають себе. Не скучило дивитися, прямо очі болять, і що тут побачиш такого? Море людський гуло, низькі дімки, заґротовані вікольця, трохи зелені якоїсь і знов дімки і мінорець стріляє в гору, і курява, така курила що ж у голові темна. Де ж то? Скільки водів приїхало, і такі тисячі людей прийшли. Череда не те, та яку пилюгу на вулиці гад'є. В мене турецький город, праворуч лишають християнський, ще більше і ще гарніше від тамтого, і повертають на північ, до Варниці. Довго ще біжить за вузами цікава толпа. Циганки все що хочуть це галяти вирощать своє, дай пан, дай пан. Візнати відганяють від них батугами, Та не дай біг засягнути котре. Цигани видрали бочень. Та до варниці не рукою подать. Добра миля, поганої дороги. Не всякому охота так далеко ногами бити. А стиміться, так вертатися не дуже побудпечно. Щораз Не цікавих. Неж торгівця потягнули шмирочком, як за походом круки Там для них жир Приварюються вози, коні, люди Туман як замеріся повисає за ними Ледь не б місяць морії в ньому Розтабрувався в гарній широкій долині Недалеко села Варниці В відходу містер котить Бистрі хвилі, де його Чимала річка біжить Води буде вдовід Хоч вона й не така вже чиста Як джерельна Бо дістерп чорну землю мудить із собою лише, Але як поставити в посуді, щоб устоятися трохи, То і відпитися від неї годі. А вже чайте, хіба з брутинської води звариш. На заході блішать солодні містріхи в арміцьких сад, Блеють вівці, поритують воли та ржать колі, По звір'ях виноград піє. Та тягий з солодким соком наливається, а листя золотиться, Ще трохи і червоні кистами. На ліс, ніби байрак великий, долом в курчі, А з бенешних, де-наде, піднімаються дуби. Не густи їх, один-другого кличе, Але горді ці королі дерев, як скрізь. Ліс, наче згін татарський, вискочує стек. Літом тут повно яги, вожі і птиці, а зимою вілки збігаються і виють, під самі варницькі хати підходять, людей худоби тривожать. Напроти варниці від полудня Бандери, груди мури міцного замку, круглі жовто бурі вежі, блискучі бані мушеї, білі стрункі мінереки, як скам'янілі топулі, кругом горби сині. Бутим хмарим у небі піднімається. Гарно тут. І не чужо. І рити і ножи, колязь і земля, її степ не Нічого Господь не забув, коли твориться.